«Ой, синку, не берите собі такий великий туск до голови!» – крикнула баба, якби оце Федір говорив до неї, а не писав. «Та все ми!» – привиджує похорон, Настин. «Ідете ви, ідуть діти за деревищем, ідуть люди, а хоругвами вітер носить та й питає, а чоловік цієї жінки де подівси?» А подерта хорогва йому все каже в стані славі, в криміналі. Ой, замурували ті сину в неволі!» Так зітхала баба. «Я гадав, аби неправду корчувати, а то вони мене з корінням вірвали, жінку вбили та й діти лишили на волю Божу. Коби ти брати Василю і ви, мамо, аби сте за мої діти дбали, аби їм голову в суботу змити, а в неділю білу сорочку би дати, аби вони чорні не ходили, аби їх нен не їла, а найдужче, аби ви, мамо, на найменшу Марійку позірдали, аби воно маленьке не слинуло сорочки, та аби воно не плакало, бо слина в грудці сивжирає. Знайте, що як сирота плаче, то всі ангели плачуть. Обчісую я твої діти щосуботи, та й сорочки їм перу щотижня, та й пускаю старі слези за водою, відповіла баба. А ти, брате Василю, дбай за мої хлопці. Не пускай їх у мішку по дощеві ходити, але ти їм сердачинки поший. Навчи ж їх на розум, якби я, а не пусти попід плоти. Зроби з них газдів та й наказуй, аби свого тата і маму не забували, бо їх тато не був лайдак, але своє право тримав. Ой, Федоре, не пустю я твої хлопці попід чужі плоти, але навчу їх як рідні, вже Василь казав. А ту ниву під ланом засійте пшеницев, бо то добра нива, недавно гноїна. Та робіть так, аби моїм дітям кривди не було, бо я маю таку гадку, що відси я вже... не годин вийти. Та й припишіть до мене геть за все, що сидома діє. Клоняюся до тебе, брате, та й до вас, мамо, та й до дітей моїх. Федір. Баба ревно плакала, а обоє діти за нею. Нако тобі, Грейцір, нако, але не плач. А чуєш, що дядя каже, аби баби слухав, аби не пустував. Казав оце Василь до Іванка, та й дав йому новенький Грейцар.